Ulermena, irugarren unitatea, atarian, txokolatearen historia. Aztegen kondaira batek dioenez, kakaoaziak paradisutik datoz eta azioiek janez, gizakiak boterea eta zintzotasuna lortzen ditu. Kakaoak Ameriketan du jatorria, Mexikon hain zuzen. Orain dela urte hasi ziren maiak kakaoa landatzen. Kakaoaziekin, nobleek eta erregeek soilik edaten zuten txokoa izeneko edari minotsa prestatzen zuten. Edateaz gain, kakaoa trukeetarako ere erabiltzen zen. Garai hartan untsi batek adibidez, amar kakaoazi balio zuen. Espainiako konkistatzaileek mila bostehun dabian Ameriiketara iritsi zirenean, hainbat opariren artean, Azteke kasko estimatzen zituzten hasi ilun batzuk jaso zituzten. Kakao hasia kalegia, baina ez homenzioten aparteko garrantzirik eman. Hernán Cortések bidali zuen 1519. urtean lehenengo kakao kargamendua Espainiara. Kakao edalia Iberia perinsulara iritsi zenean, komentuetan egiten hasi zen. Monjei edaria mingotxegia iruditu zitzaian, eta hori zelata, Ameriketan erabiltzen ziren espezieen ordez, azukrea eta ezdia gehitu zioten. Europako gustuetara egokitu zuten alegia. Orduan bihurtu zen benetan edari ezaguna. 1612an, Ana Austriakoa, Frantziako luis amairu garnarekin eskonduzenean, Frantziara zen txokolatea. Izan ere, jatorri Espainiara zuen printzesak oso gustokoa zuen txokolatea eta Frantziara joateko erabilizuen zaldigurdia, txokolate pastillez beteta eraman omen zuen. Era berean, Europan ere ezagun egintzen edaria. David Shellu izan zen lehenengo txokolatea egilea. Mila seirunda berrogeita meretzian jasoba izuen txokolatea egine eta saltzeko errege patentea. 19. mendearen erdialdera, Suitzerrrek txokolate krematsuagoa egiteko saiakera asko, egin ondoren, kakaoa azukredunesne kondentsatuarekin nahastea lortu zuten. Horrela sortu zen gaur egun oraindik ainfamatua den Suitzako txokolatea. 1850-ko 1931garren urtean, Robert Lindtek lehenengo txokolate tabletak egin zituen. Hau da, ordura arte edaten zen txokolatea jateko moduan prestatzea lortu zuen. Txokolatearen ospea laster zabalduko zen mundu osoan. Kakaoz egindako elikagaiak oso energetikoak dira, hots indarre maliak. Hori dela eta, bigarren mundu gerran esaterako, soldatuei ematen zitzaien indartxu egoteko.